І полоніть серця своїх воїків словами, з помічю заліза, кого нам природами пошкодувала, можемо забезпечитися золотом. То були стурбовані моїми пересилками спорту, готові вірити панським наклепам, ніби Хмельницький уже побусурманився, то ми дала їм приязнь моя з ханом, то підозрами переслідувано кожен приїзд послів семиградських і молдавських. Не помагали й тим, що Вуговський потеред мене за застоборі пересилав боляри на сі листи володою і дякую були з них списки словоство. Дивно, як часто не найтяжчий злочин згодом може бути виправданий історією. Гетьманський архів згорів розлетівся пополом, а в посольськім приказі, завдяки сродливості мого писаря генеральна. Навіки збереглися списки тих листів, що виправдовують гетьмана Хмельницького? Султан писав тоді до мене. Пихово ладорів народу, месія, вибраний з могутніх між назареями гетьмана війська Запорозкого, Богдане Хмельницький, дні твої хай скінчаться щасливо. Одержавши височайшого сього листа, аби ти знав, що писання ваші, Написано до нас через одного з визначних ваших людей на засвідчення вашої пошани щирості, за помічі Аллаха і глави пророків Магомета, дійшло до блаженного порога і міцних воріт наших. Послання все було переложено за османським звичаєм і принесене могутніми нашими візьовими радниками на ступені нашого трону. Наше височайше і світоохоплююче знання проникло з міста його, і все воно подане до відомості війшло в свідомість нашого духу. Султан обіцяв при потребі військо, хоч не своє, ханське або молдавське, та боя очаківського, і то лише за те, аби козаки не нападали на його володіння ні морем, ні полем. Чи донесено це було до царських вух, а чи лякано й далі Олексія Михайловича побусурманенням Хмельницького. Немало подивувалися дяки посольського приказу Іванов і Михайло Воложенінов, коли приймали мого посла Силуяна Мужиловського, що його відправив яще з Києва разом з патріархом єрусалимським Паїсієм. Дяки сказали Мужиловському, щоб він їм царській величності приказним людям переповів, о яких ділах він до царської величності присланий, і грамоти з ним до царської величності чи словесний наказ від гетьмана Хмельницького і від війська Запорозького чиє, і про що з ним наказано. Тому Жиловський, твердо пам'ятаючи мою козацьку науку, відмовив, що все скаже самому царю, я опріч мовляв царській величності, нікому іншому тих речей об'явити йому не змога. Не помогли ніякі і викрути, що, мовляв, посли, все об'являють царській величності ближнім, їх приказним людям. А того ніколи не буває, аби послам царської величності, які діла, об'являти. Однак Мужеловський таки домігся свого і був аж двічі прийнятий царем. Скількох від тоді послів московських приймав я у Переяславі, в Чигирині, в Білій Церкві. Скількох відрядив своїх послів до Москви, і пробивалося вони своєю козацькою впертістю аж до царського вуха. Та в друге царське вухо торчали бояри за старої всіляки, і святе наше діло ніяк не доходило до щасливого завершення. Роз'єднати народи можна й за день один, а злучити вас, з'єднати не зможеш згодом і за віки цілі. Історичний діяч беззахисний перед нащадками, тому він і історичний, його проклинатимуть і ганьбитимуть, і це ще не найстрашніше, бо кого ж не ганьблять на сім грішнім світі? Та найтяжче і найнезносніше – це Пуста хвала, дурна, примітивна, незаслужена. Ті, що хвалять, хочуть звести мене до свого рівня. Нікчемні люди хотіли, щоб я теж став нікчемним. Одномірні істоти хотіли звести мене до одномірності. Не знаючи ні страху, ні риску, ні жаху, ні захвату самі, хотіли, щоб я був теж із ними. Тільки стояти і махати булавою. А не хотіли б ви, щоб я розбивав тою булавою голови, і щоб на мене бризкав мозок убитих моєю рукою? Може, то були бризки мозку геніїв, але я вбивав геніїв, бо так було треба для майбуття народу, і завжди так було треба. Навіть тоді, коли напивався згоря і віддавав п'яні виління, яких не виконували ж дочі поки. Протвержуся. Вночі, та й приходив я до вбитих, цілував їм ноги, плакав, просив, простіть мене много грішного. Я не міг інакше. Шкода говорити. Завжди хтось повинен спокутувати навіть провини, яких не існує, зважаючи на обставини. Мої виграні битви Помагали мені утвердити народ Та лалякали царських бояр І ті посилали Програничним воєводам Велінні Не пускати жодного козака в свої землі Аби не проникло туди Воровство і ворохобництво Примітка Ворами Тоді звана бунтівників Коли програв битву Під Берестечком Знову сполошилося боярство Тепер уже відзросло із сили королівської. Як же відбирати в короля козацтво, коли він набрав такої потуги? Роки цілі тратились на тяжку зволоку. І хто б зміг усе це перетривати? Я перетривав. Можна б укласти хроніку пересилка листами,